بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستأينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضات فلندريم وتعالى وتمبر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për i ti falë dhe udhzym kërkojmë salavat dhe selamet për sëndeti më të begatë ta pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, me shoktë tibes nikun me familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar gojëz do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e lexhëratave mbi shpjegimin e emrave cilësisë të Zotit subhanahu wa taala. E imën e kimi publikuar atje, kush e ka përcjellë është i emri i Allahut xhell xjelaluhu el hasib edhe el hasib el hasib me alif edhe el al hasib me ya prasa fillojmë me këtë emër t'shohim se çfarë kuptimi ka kjo në ë çënjen e zotit dhe në cilësinë e Allahut te bareke ve teala si çdo ligjërat një pik për të hyrje të rëndësisë dhe konsideratës së lartë të msimit të emrave të cilësisë të Zotit qopse imsom emrat e Zotit dhe cilësitë e tij. Kemi përmend shumë brej këndave, aspekteve ndryshme, sot do ta përmend një aspekt të së cilën kam vull dietarë, rezumeja e të cilëve, e të cilëve fjalësh se emrat dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala neve na zbulojnë edhe këndin e pranimit të farxheve dhe harame. Pra kur njeriu e njeh Allahun me cilësitët e tij emërë për emërë, cilësi për cilësie dhe i kuptonë ato dhe e dinë se Allahu në përmet këtyre emërëve qëfar raporti ka me kryesat atër shumë malete ka me e kuptu e kër Allahu e bandi shka farz edhe bandi shka haram e shojmë neve kjo muslimatëve në histori nuk ju ka ndodh në këtë do shka ju ka ndodh do mënë bon, dy shekujt e fundit por se ka ekzistuo domthon cop copa grimc grimca se dikush me e kontestuo domthon pse Allahu me bëu farze e pse haram e xumera fillimisht dhe parimisht zoti nuk ka nevojë me ngarku kurkan nga s'është së i pavarur me çënje domthon pse dikush e ngarkon dikan po pse dikush i joth shkobanë në punë sepse ka nevojë për ta apo kur i thot ti dikujt na ngat maceta ki nevojë për ata kur i thot ti dikujt ose e vladit ose Grujus apo raport anasjaltas kur digush kërkon mbi digujt nuk ka mundësi me me shpjegu posa ka nevojë. E Allahu kur thot banë banë çeta farz detinisht. A është nga raporti i njerëzve në teatrit dhe krejësave? Jo. Dhe nga këtu i kanë ngatruar njerëzit xhorat. Andaj Sheikhul Islam al-Taymi dhe ibn Qayyim al-Jauziye kanë një rezerv shumë të madhe që farzët e Zotit më i çujt ngarkesa. Quhën në gjuhën në arabe, teklif Edhe ne e përdora, teklif, apo? Apo kërë themi pa teklif Pa uranue, pa, pa engarkue, dikan Kanë një rezerv, edhe pse ulemat Përdorin, teklif Nga sa jo është barë Mirë po, përshkak se Sa ma afer termëve kur anore Që përmendu në ligeratën e fundit Aqë ma afer të vërtetave jemi Edhe nëse një termi ri Në qënte e vërteta Së ne ka përmendu Allah u të barë e kjo e tjale Ta një vë Kërë neve thamë e, e urdojnë adikam Apo njeri urdojnë njerin Ka një nevoj Po kërë Allah u thotë bane që ta Pse për më dhuhet dhe të rrimish me bëhe Kanë dhënë djetarët në, për, në përmjet emrave të zotit Ne ja kuptojmë saj nuk në ka urdojnë Poz nga këndi i rahmetit Jo nga këndi i përfitimit Nga se nuk përfiton Kërë Allah u thotë fali pesko në mas Ta ka bo obligim Qëfar i bje këtu? Ta ka bo obligim Ta ka Të t'i ngushtoj e rrugët që t'largujn për Rahmetit Allahu Gjellë Gjellë Dhe kjo është për, për e gjërave se s'ka mundësi një Dëmonë, po zotit mi bëhe Monësikur ti, kërja ngushton, prindja ngushton E vladit rrugët që a, e qojnë sharra ta Apo E vladin nga adolescencëve, nga fëmirija vet Ka mundësi me mëndu se baba përja ngushton rrugët Realisht baba jë ngushton rrugët e të këqijave Apo Andar burshim Allahu ju jelle wala kurdo t'ta eki fort, patjetër. Patjetër. Dhe po nuk e bënet dënoi. Si i biën nën hiënë emrave, si si po të siçi vet Allahu ju jelle ju jallalu, por sa malart prezjarit, i domon po ta bajt detyrë të kush prezjarit. Apo dhe kur ta gaboni san haram, sa malart diçka s'ka të prek prej dënimit. Dhe kjo vlerësoj domon nëse njeriu kupton thelbin e kësajna, se si Zoti i trajton me buci krijesat do t'i shtohaj shumë dha shurian dhe i Zotit e barekja vëtë ala a da shqe i khlusa më të imi e rahim e holla ka një shpreje nëse ka o mundësi njëri ju me mëjtë manda po me shkujtë e kështu më rad thot shqe i khlusa më të imi e fe inë rabbe ju hibbu en ju habbe në me gjmul fetawa ka një shpreje me këtë citat këta për me kuptu vezer duosh do më njëth shumë Zotin Gjell Thot i bën Tejmi Rahimullah Allahu do me eda është atë Dhe është problem për këta Më kur Allahu gjeli gjeli aluhu Një rob e do Allahu e do këtë dëshni Do të do dojnë krejësa Madje në disa prej Shpjegimeve të ulemavet Shariatit kanë thonë I tërë shariatit është ha, E ka zritë Allahun përsos Që njështë të dojnë Zotin Thojnë subhanë Allah I madhështë ai cili ne e ka quë këtë rregull dhe kët rend dhe e dojnë ata. Andaj për shembull ti i jesh sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi وسalam kur zbritchim farzë vëllezër, shiko mentalitetin sa ka ndryu prej sahabeve dhe muslimanëve sot. Apo sahabëve vlezer, kur ju zbritsin ndonjë farz, gëzoheshin. Gëzoheshin, ka ardhur sa i Buhari, sa i Muslimi dhe në historinë e sahabeve se kur ka zbrit një farz, janë gëzuar. Kan alhamdulillah çka Allah ve çelë edhe në derë të rahmetit vetë, nëm ju afru zotit. Andër për nga mërja le i salatu së rëmë vëzër, kër ju thasë a habëve, gjeneti këtë të dyrë. Dhe Ramazan kër ju a thekson të derën e agjërimit, dera e rëjanit. Apo, realisht nëse e mërë me të khiretit, sjeko si e mërë në gjeneti, dera e largimit etjes. Mirë, për me mënijat derë, në këtë dunja, apo, me e këshirë me materialëm, apo me botën e, e mentalitetetëve të sod i bje më, raskapitja me të quë e temir nga rkesa përse Allahu Gjeli Gjelalu dhe zër këtë bode ka bode bode testi ku përfundo në robja atje kërë nuk mirët parasysh abo? andoj zotë i unë të bare kjo vëtale pruni i shembul në gjuhën e pingamberi të unë ta pingamberi sallam, dhe shikoni dhe zër këto kush nuk i merë parasysh nuk e njef Allahu Gjeli Gjelalu andoj të i gjenë disa njerë së tojnë shumë kape farze Çum haramë të them, un banë këta ose banata, un banë këta ose banata, Kyniri Kë nuk e nuk nuk e ndin Zotin Xhelel Xhelel çdo. Thapë nga Omer Ali Sallatu selam, ditën e Kiametit e mori njeriun më më të lungur që ka u kanë në dhonjë. Ma parëliën Mazenginin, njeriun që ka munguar gjatë çkoplot. Ka injeksionë serioze dhe ekzistojnë edhe sot njerëz të Zotit, çka tju duhet veçse të shkruan bëra, nuk ka as shifra, as para, as kurjo. Thapë nga Omer Ali Sallatu selam, E morin këtë njëri Dhe ju thotë zotë i unë gjele gjele luhu Merë në këta Dhe futë në nëzjarë Vetëm një të hyrë Hylë dhe dilë minjarë Ha Dhe pytë me A ke pa nëjë herë ti A je kanë dë një herë shefti a, a ke pa lumë të rije kësë mëra Kanë hadith He lëra ejte na imen këtë Dë një herë atë ka shku me nja Me shijuë të mira Thotë kur të mirë së këmë pa Këni parasit lezerë Këtë këto njërës ka qëjnë sukses apo arritje Të kësa i bote, me të një të hinë menzarmë harohan Këtë harohan Që ka pa njëriju prej lezete qa, që janë shprej disa prej tabinve Ka ndonë një të shlu menvarë të harohan natën e dhëndrijes Natën e dhëndrijes është si tërm, ik në ciz kulmit Një të shtin menvarë harohan këtë A ka mundë si të një vëzër njëriju muhëmorë me kësi lezete Kure disë e dëjë mos ka me dhe nga alla tjetër thapë nga me dalë e salatu selam merrat njeriu më domthon me jetën më të vështirën kët botë apo fuqaraja më më iran dhe i thot Allahu xhelal xelal fut në vetëm një herë xhenet dhe nxjell në një herë jo më ne do të më vetë fut edhe në xhenet me njëa dhe e pyesin a ke bënë herë këtsti ajë la nuna ja që pozo në arrocë sira po kord këçi jas kon pa le të më nin men xhenet haron ke tavë shërshit Etanë, Allahu kur e ka zbrit Shariatin, a e ka zbrit me komoditetin e kësaj bote apo me komoditetin e Ahiretit? Kush e di çka javop i din ke ata por ligjet pse Allahu ka po fat dhe harame. Prollau thot, çdo vështirësi që ti i njëtash, jo, Usmona, o Usmona, ul dha kërstinë me këtë më radh, apo thot Allahu që po mirë me kit harollë menitin me xhennet. Pse po për e vën të madhe? Un menitin me xhennat aror. Anuko rahmet, rahmet. Emirapsë ozot e vonë kit nëpër këtë vërcësi që ma kalua. E këtu vëzërr vimte urtësia e Zotit. A a jak zhmidit qimetin jannetit që Allahun e bof fëtonë? A jak zhmidit qimetin se ti ska lan por këtë vërcësinë? Jo. Gjanu ka dhe qimetin. E Allahu xhel xhelahu zotit, kthejmit te te meselia. Nëpërmjet emirave të Zotit xhel xhelahu. Ne vëdim se si na trajton Zoti, si as vetë shariat. Si izvrat Dispozita. Si ban haramë Dhe a i cilje e njëfë Allahum I ledzon krit rahmet A i cilje e ka këtë botë bazë Apo zhvillimi dhe fundi I kënacive të jo kjo botë A i shakit azab A i shakit azabeshe shak. Ando gëzër, duhet të kuptojmë Se mësim jemërë dhe cicive të zotit Nuk është mësim informativë Prape e përserisim Po është mësim raporti Si mu drejtu me Zotin të bare kjo e tala Si me mujtë në mëri si sahabët Kër ka zbrit një farc Apo, sot përgjimu te lezoni adith Dhe kuptën se dhe një obligim ko kanë fe A këzosh a këzo dhuz E sahabët dhe zër Shikos fërdalimi ka bas Elhamdulillah Edhe këta Edhe këta të tavojnë Një mundësi tjetër me hika Ka rahmeti jo Farcët e Allahut dhe haramët që i ka zbrit Janë dyjer të Zotit Të hapura Farzët janë dyrë të hapura Dhe aramët janë dyrë të në bilura Për çka? Pësëmës me inë zjarë E robëi insiston me inë zjarë e Robëi insiston me hi Në, në zjarë të Allahut të barek Me qëfar Me insistimin e ti në më katë Me insistimin e ti për më smikrit e tyra Dhe farzët e Allahut subhanahu Andatë dhe zër E tërfeja Zotit Gjellë Gjellaluhu është ndërtuar në bi Atë se s'ka ka në qenjën e Zotit Ma në, më në E tërfeja e Zotit Haram, hala Farz dhe ndalesa është e ndërtuar E ka zvrit Allahu Në përmjet asajt Se qka ka në qenjin e Zotit E qa ka në qenjin e Zotit A ka rahmet ma shumë A ndëshkim Ka thonë për nga meri A lehi salatu selam Adinës që kanë zhëriman Bukhari Allahu e ka shkujt një shkrim bjarësh Bjarësh, bjarësh. E ka shkujt që fa? Inna rahmatī sabaqat ghadabī mushīra imā ekate kalu idhrimin tām mushīra imā ekate kalu idhrimin tām por me pa kët surë më e mirë ve zerkoshaf ka shumë shembujve në Kur'an Allahu xhallahu ka përmend në në histori etyra quhet historia e, e banorëve të hendëçeve apo aṣḥābul ukhdūd Në grupë e njerëzve kriminell I ka nëvrat disa musliman Duk e i këshyrë Mbreti, jenë mlejëdhë me njerëzit e vetë Kanë morë karriket mloja I kanë morë besimtartë, i ka qelë dë rova Ka kalë zjarën dhe i kanë gjujtë në ta Muni me paremendu të një farëskenë A të të qëlluala, të vram, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E ka përmen një emër së dhe të amorë me më, më vonë Emër në allot e luedut Qëllamon e luedut i dashuri I cili jep dashuri dhe pranon dashuri Kjo është emër allot e luedut Jep dashuri dhe pranon dashuri Këj emër vëzër e përmen në dyar në Kur'an Njëra për herave është në këtë rast Djetarë kërë kërë kanë studiue Sot i për në kaj me gjëzije Meditoj e pëse këj emër ka orë në këtë surë Kër oba azapi Do mon këtë dunja shumë i madhë Një njeri e kalë, një njeri E kalë dhe kërë e kërë E kërë kërë kërë minere që shpo kallë të aj Qëka banë Allah u gjelë gjelë Thot Ille ledhine tebu Përveç atyre shka janë pendue Para me ndo Në krimin matë malë Allah u thot do t'i ndëshkoj në randë Përveç Nëse diku shpikë të në shka i ka kalë këta O pendue un mund vëmë veç ofertën që shka jo jap. Andaj as në Albaniun e ka lejuqë ta e edukoj dit. Ka von sa që far ki, të farrë me dikë joza. Ti kanë kallë evliatë tu, besimtarëtë tu, ndo ka pas burra, blesh, gro, fmi. Ka qall zot më zot. E kanë qyt. Pas ju ka drit buzave le. Heç. Megjithatë Allah thot, përveç nëse janë pendu. A mund të ve pa lëndu? Përveç nëse janë pendu. Von, çka ka në jenin e Zotit? Si ti të penduën ndroj mabet me një ar. Mirë po emri Allahot e lu edut Pse është për menë këtë surë dhe zër Thotë i përnë ka i me gjëzije Kur njerit, njanit, supozë e dhe zër Javran këtë familin Me të avran këtë familin Edhe ty të vendikush të bindë më jafali Në reglë, jafali A jetë dishka këtë ti Sa të ty, dush Ty më të të mamë më jafali Por se këtu dhe zërë i madhësht Dhe të ka vratë dashër nga po Shikon e për nga merin sësëllem I cilë nuk mënët, nuk funksionon si Zotin Erë wahshiju dhe i tha E shedu e la ilai lallahu E shedu e muhammed rasullullah Pa bana musliman Qka i tha për nësëm, wahshijut I cilë ja kështetra aqen Me gjitha për nga merë, rahmet Allah e ka thonë ti i mud me njerëzi I më shirë që me njerëzvi Qka i tha për nga mësëm, wahshijut Thanë regu, bana musliman Po si të mujna unë të ti, mësë më të Apo, ma kevra hajën, unë e hajën të emë E kam dash, ta kam musliman Ti ma kevra, kej fe në fejnë regull Po, mësë takomi, apo ja, E Allah hu gjele gjele luhu vëzën këtë surë E që farë të regonë Shiko që ka është sa shmëranësi, mi kuptojmë dhe si si të zotin Thot, nësa ata janë pendu Masi mi kam ra e vleja Dhe kam bo krimë, dhe kam bo shirkë dhe kufër Dhe pendohën A jetë diska të zotin me thamë Sigur për nga mësë M ju gabdajuri dhe e marr dashurin. A mundet me voti gjithçka për vesh Allahu? S'ka mundi. Andaj emri El-Wadud dhe emrat e Zotit të dëbardhë ka ualla, çfarë do të thënë Vezhret se i gjithë sheriați të Zotit dhe të gjitha dispozitat e Vezhret janë rahmeti i Allahut. Dhe këta Allahu xhalla ka vërtetuar në surën Al-Anbiya ku ka thënë për pejgamberin tonë alayhis salatu es-salam, "Sahibul Sharia, kti gazmit feja, kti gazmit sheriați", çai ka thënë, "Wa ma arsalnaka illa". Madem Kjo është fraja kuranorë vëzat për më kuptu malet te shahadeti. La ilahe illa Allah. S'ka zot i cili meriton të adhurohet, të adhurohet përveç kjo përveç çka hipje? A mund të mund kanë zot tjetër? Hasha, jo. Illa Allah, vetë Allah. Shikoni këtë ajet, e njëta formulim është. Wa ma arsalnaka illa rahmetan lil alamin. Nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed sallallahu alejhi wasallam përveç bon. Kët optionë është që unë e mbrua, na vesh për diçka që na në rahmet të njerëzit. Rahmet bile këto nuk ka për njerëzit, por këto botrat. Ka ka univers e rrok nga mëshira e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Adozat e ajithveja duhet dhe këtu duhet të përcillet dhe këtu duhet të kuptohet dhe këtu duhet manifestohet në gjymtyrët tona dhe në zemrat tona se nuk kanë i farz, vetëm se është rahmeti Allahu jelle jelle jelle. Ado njeriu kur i grin farzë dhe largohet të harameve, qëka fitohet si shpërblim, në këtë dunja, apo, mbotën materialet dhe zërdin dhe që me pare, sa pare mja, s'ka pare fe je, për, më fe, fe jepët, nuk merët, e mirë, qëka fitohet, kur njëri ju i krinë krin farëgjët, fëtë Allahu gjele gjele luhu, le nuhijen në hu hajatën pa gjibët, këna mja dhonë një jetë të mirë, këna mja qëtësue, zengë, këna mja qëtësue, Shpirt, andaj aqo njerë martlumtur se penga se njeriu i cili e ndjek fenë nga penga bejallahissalam. Sko. Pothallahu te bareke ve tallu Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet me përmendjen e Allahut qetçohen zemrat. Sot njerëzit pin lloj lloj hapi, apo lloj psikologu e viziton, ka njërë për ditë kontakt kontakton me psikolog, sidomos ato bota ndihmëore, për, për ditë ka kontakt, apo Hapa më sflol me sa, sa ka Farmatia hapa për shka Mu qëtësua Dhe simtari nuk markë si sena dhe Se përsa e ka Allah gjele Anda e shikoni vezër e bubë kërësidiku Kërës mu për me vdik Kërës mu për me vdik Ardë njerës dhe i thamë Ata thirëmi doktorin Apo E bubë kërësidiku që ka tha La ja. Nëse e kështë ndi që këfungi Apo Tha fe inë të tabibë më radheni pasë doktorit më kasmua. Këto doktorë por kanë ka vëzhgues. Allahu xhël jëlë. Ka vënë ai më kasmua. Edhe sa Allahu ka shtrinhë kush më json më. Edhe sa Allahu xhël jëlë ka vendos me mthsrije, kush më json më. Von, Tevbeka sidhi qolasën, si si kuptoheshin lvizjet e e kaderit, Allahu u shtu veprum mbi mua. Nga se çdo sandal lidhin me emrat lecisi E Zotit të bare kjovëtara E lusë me Allahu në gjelë gjelë që Allahu të bare kjovëtara Na mundësëm i kuptu e imra dhe cizit e Zotit Dhe ti manifestojnë ato në, në jetët tona në veçanti kuptimin e efez Në veçanti kuptimin efez e në veçanti më njërë ma ekskluzive në kohën bashkore Ku e gërsia e materialës vëzër kamri kulmin Ku nuk me ndohë dhe cë për epsh Ego, tejka, qefet, qyshme e plocuni ego qish me e plëcu një epsh, si me e bo një qef te për shtes, apo në këtë vëzër valë, të rëzikshme, dhe se njërëzit po e jeton, vësintari du të me lutë shumë, Allahu në gjilë gjelalu hu, që mi arrujt rahmetin, mi arrujt kuptimin e fejes, dhe mi arrujt raportin me zotin ton të, të barek e vëtjala. Emri sot që më vëzër, është një emr i madhi zotin të barek e vëtjala, dhe cilëcija Allahu subhanahu vë edhe El Hasib El Hasib ka arë dyherë në Kur'an nërsa El Hasib ka arë treherë në Kur'an që dhe më dhëmë, kjo raj e këti emri ka arë pësherë në Kur'an Alun rol doon numri madhë i ardhes në Kur'an të një emri, po andë emri më i përmendu në Kur'an i Allahu të li është Allah se pësë është emri më i përveqen i Zotit, Subhanahu vëtë alamu Djot aimer, çu vjen me një doz më të shtuar, duhet marrë edhe më, më në konsiderat. Cikur emri Allah, Allah, Rahman, me konsiderat. Sikur boshem emrin Allahu, Allahu Rahman, et cilëvjen me doz shtumë. Tani emra të tjerë, nëse përmendet një herë, ka rëndësinë vet, por nuk e ka rëndësinë anë emrit që i pëshijemos për men, pas har, apo 10 herë, apo 20 herë, eksemerë. Këhëm kur përmend në Kur'an pas har. Këhëm rëzë cilë drath dy kuptime. Do ta shohim në aspektin gjysor që kanë të nëllë madhë për këtë emër dhe porusit dhe mesaj që se duhet neve të praktikojnë nga, nga këtë emër. El Hasib edhe El Hasib rjedhë nga tri shkronja, Ha, Sin, B, e cila argumenton për logaritje dhe matje. Kër dikush ja matë dikujt diqka dhe logarit, apo, apo dënë mjarujt parët, apo dënë mjarujt e revërdit, i thonjë Hasib e hu apo pra çdo shans ka sillet rreth llogaritjes motjes masi ta llogaritë e runata kjo është domthonë në gjun arabve hasiba pas sa i marr format ndryshme kuptime ndryshme traitë të ndryshme mbështetësh prej konteksteve të asaj çka ka në Kur'an anaj thot ë thon dietarët e xhus thot al-kisai fi al-arab ma adri ma hasabu hadithik ay ma qadruhu kanë thon dietarët për shembull Në jona Rabb hasab nëse do ta dalaro mi burgje mund nuk e di çfar hasemi ka fjala fjala jote çka ka për qëllim s'di sa po shon apo ro Rabb megurë do diku s'di sa ka hasab çka nuk e di sa çmbon kjo apo pesh and being on medine ali sallallahu alaihi wasallam ka thanë hadith ati i cili mungon puna nuk e rrit hasebin çka ka për qëllim logaritë që ai ka me familje, me kabile, me autoritet e ndryshme së ska vepër i mohon. Kjo duke rritë Allahu xhel xelalu. Po hasë, duke qort hadithin ku pejgamberi alayhisallatu selam ka përmend pse martohet gruaja apo, ka përmend bukurinë, ka përmend uh, pasurinë, ka përmend fenë dhe ka përmend një hasebuha. Çka është hasebuha? Ku ku thirr opaj. Jo? Njerën familje e thirr Apo që njën ka një gruje që la thyrët në familje të lartë Për njënë se më ka dhënë ka për njëzët që martohon për këta Ma e mira është më martu për aspektin fetar dhe aspektin moral Për arabe vëzër këtë emër kuesilin dhe dhe lëgaris dhe matjes dhe ruajtjes së një le vërdime Andë e ka ndonë djetarë El Hasebu të arabe është ma ja udduhul insanu mim me fakhira aba e krejt, qka njeri il numron për krenarive të babës vet dhe familjes nga vjet nga vjen, i thojnë në rap, haser haser, pra është titulli familiar, ilart të sinë në rap të ja kanë vendosë këtë këtë ema pasaj kam përmenjë për, për, për, për djetartë shumë prej, prej kuptimi kjo është kuptimi i parë, kuptimi tjetër që kam përmenjë, e që lidhë të emri, Allah u të bare, kjeva të jala hasim Kanë thonë dhe të arët, vjen ahseben ishej e i kefani Vjen ahseb, apo ahseb, vjen për mjaftu shmëri Sikur kur i thu dikujna, për ta kuptu se do e, se dhëtë në du te emri Allah, o që si ta kuptojna Sikur kur i thu dikujna, ma le këtë kët pun unë ta numroj, unë ta regulloj Pra, di kujt, kur i thu dikujt, le ma kitë këtë pun muë Kur gjamës praktik Arap, ku t'i di thojnë dikujt qështoj, kanë thonë, ahseptuhu. Bon, ja lash, ketë të logarit e kësaj pune, matë mënë, ruajtë mënë, me quderin fondë që ti njeri. I thonë, ahseptuhu. Ane ka thonë djetarët, ku t'i vjene ahseveni, ej, ketheni, ma ka morë ketë përsi për siper, punën, punën, punën time. Këto vlezer s'ilën, këto mana. Në aspektin, gjusur. Ka arë në Kur'an, në surën El En'am, Ajeti gjëzët e dy Fiala Allahut dhe emri i tina El hasib Fëtë Allahut të barëke vë teala Elalahu l-hukmu Wa hua esra'u l-hasibin A nuk është Allahut ati Që i takon gjukimi Dhe ajo është mëj shpejti Hasib Kërë në kuptimin e Shumës Esra'u l-hasibin Kërë dhe zërë për nakhirat Kërë allahu gjëllë gjëllaluhu Për njëherë Ja vendim kush ku më shkuan. E shkua. armendon? Në miliarda njerëz në xirat, për një herë Allahu jep vendim, për çdo njeri ka akor rrugën. E, e marr llogarinë një herë, ja jap fundin. Apo dhe më laçet për një herë e morin vendimin Allahut dhe siç e anë çojnë te vendive. Apo do kjo vezë për çfarë? Do ta shohna se llogaria e Zotit nuk është me kohë. Njeri po shem i qurban llogari. I duhet ko E shku një her E shku një shifrat Ose menohë Si mi kalkulua Allah u gje nuk kalkulua Abo Nga se edin Parat se mu bo që, që ka O dhe kot të të tërsin Qa ka ka bo njeri Edin Ado në fundve që e për të gashmi që Kjo është që e ke E ke bo Dhe e ke na ditë Cë kime bo Kjo është kudreti I Allah u të barëke Vëtë Andaj e kime përmën Dhe zhër të ima Mahmedi atje Se kuri kanë polimizu Fjalën Allahut, qadernin Allahut. Ek ç'më radh. Ç'ti ç'jesh po ditz Imam Muhamedi? Ka dona ilmi Allah. A e di ai? Amur me dan digush Allahu nuk e dini vepën para se më ndod. Dhe të ndënat njër, disa njerëz diçka shpreh, por nuk e din çka i bën kurrta. A nda në Kur'an ka thënë Imam Shafiui, nuk ban me fol diqush derisa ti dije kë të komplet. S'ti e thoni shprehje, apo por ç'jëmoçish thonë shpast njerëzit, apo mutazilit Se në Allahu nuk mirët mësenë të vogla. Unë janë e bani ndeshje me vetur. Apo zor. A e ka shkruajtur Allahu? Logjika të vogla thon, po Allahu smiret me kë sipun të vogla. Ne çfarë themi? Ne themi se Allahu e din çdo send. Mirë, nëse thu Allahu smiret me pun të vogla. A do ribet që se di. E nëse nuk e di. E ka njoftu robën. Deri në atë moment do koni njorrënt. Haç apo këlla. Andaj, Allahu marr logarinë e zer von kushemi kur të marr llogari nuk duhet mëna shku sinonimi dhe mëna aludue sa i marr llogari kuptimin mat në kuptimin e matjes si kur matmi në proces dhe dhe ku gjithashtu ka ardhur në sulëm e mbija ajeti 47 të, të Allahu te bareke ve te ala wa kafa bina hasibin for the Allah te bareke ve te ala mjafton na hirat te na me llogari valla u jeli jelan ka llogaritë shumta vlezër që ua jap njerëzve dhe për të çecsu Apo, dhe për ti bin njërës dhe kjo e vërtejta, Allah ka prushon prej formave, ka me jadhon njerit vet me lezhu, lezhoj e vet matu vet, eksumerat mirë po në një prej konteksteve ka ard dhe mjafton që në amon në logari Allah hujgjeli gjithë thot, mjafton unë e marë logari, kjo është mjaftushmëria për, për roblit sa i përket emrit El Hasib ka ard në Kur'an në surën El Nisa ajetit Gjasht dhe ka ard në surën El Ahzab ajetit 39 i njëti a Dhe të, të Allahu të barëk e vëtëala Wa, wa kefa billahi hasibe Mjafton Allahu hasib Dhe ka ordo surën në nisa Ajetit të dhe gjasht Dhe Allahu të barëk e vëtëala Inna Allahe kane ala kulli shejin hasibe Allahu për gjdo sen është hasib Këty jam dhezër 5 ajetet Që e kanë përmenin 2 prejtore përmenin me elif Eme në allahut hasib Dhe 3 prejtore përmenin me allahut të, allahu të barëk e vëtëala Hasiben Tani çelkan komentuar dietar në Kur'an kur ka ardhë. Edhe këtu vëza kur ë, e, e përmendim në aspektin gjuhësor edhe në aspektin sheriatik. Ana më mjafton e para por dytën jo. Nuk mi para për do më mjafton e para, por dytën. Çka do të bëjmë? Kur dietarta morën me me shikun në fjalë në një arabe. Edhe në arabë të përdorin kështu, arabë të përdorin kështu, arabë të përdorin kështu. Dhe këtu vëza sando shpjegoj sheriatik. Por vetë që ndodhash me të kriju terren më të lehtë për më e kuptosh sheriatik. Anda dhe atë ardhëshë, çati ku e shpjegojnë emrin Allahut, ne ar folim për gjuhën, pse? Çe ta kuptosh më sanena. Po deri këtu s'ka dispozit kjo. Domethën, çka kanë fol arab në Mesveti, neve nuk na ne intereson. Po neve na ne intereson si kuptojn ata fjalë dhe fjalitë që nëpërmjet kësaj ti kupton fjalët e Zotit. Apo andaneve, neve na ne intereson gjua arab dhe për ta tu Kur'anit. Nuk na intereson arabizmat. Jan dy çështje. Neve na ne intereson gjua arab Për ta kuptu Kur'anin E nuk në intereson Ebu Gjehli dhe Umej e më nuk khalef Si kanë fola ta Nuk në intereson Apo, ma dhe shpeshar ata janë ofendu Dhe kanë shprej ofendimin në përme gjuhis arabe Mirë vëtjetar pëse e studiojnë edhe poezin Kër ka ofendu Apo ka shprej fjallë t'liga Thërë neve në intereson gjua Neve në intereson gjua Nga se gjua dhe zërësht alejti Pa alejtë së në qelti Apo Kjo asikullë mi a mordë që imo gjua apo apo disa janë kur kanë një lloj uh, involuteti në një ngjyrë të ngushtë kur themi për shembull se pa djuna arabesin që po po e Bujjellie, kupton Kur'anin, pa djuna arabesin nuk mëfronem në emrin e Allahut subhanahu wa taala. Çfarë bën disa? Po Ebu Jahl e ka ditë arabishtën. Demak, po Ebu Jahl e kupton fen më mirë se ti edhe unë. Na më këta nuk e mohojnë, ata janë pranuar. Ebu Jahl e njeh arabishtën më mirë se unë edhe ti. Dhe poezia e Ebu Jahl dhe poezia e Qafirra u janë argument ju na robë. Ai është alet. Apo Supo zë e kështu Një anë jo kriminell Po e ka një alet të sënë e qelë E ka qelë si në drinit Një arke Ti më thonë Po sh, unë s'jamara tina S'jamara t'i po sënë e qelë si në arke A e ka qelë si Arabët e ka në qelë si në gjuës Arabët e ka në qelë si në gjuës A da e përshemu Kër neve theme që kjo në gjuë në arabe Deri këtu jemi duke e mësu aletit Por ne keni far, e keni përshëllim me e qelë t Tëne, djetarë thënë Emre allaut Hasib edhe Hasib Si kuptohet Thëtë zëtë gjagi El Hasib Je gjuzu e njekunë min Hasib të l'Hisab Vjen në kuptimin e logaris Pra marjes Në logari dhe dha njësë Rezultatit për fundimtar Dhe vjen për Mjaftu shmëri Për shemo O je gjuzu e njekunë Ahsebeni shëj I dha ke fani dhe vjen hasil edhe hasib kur dikush i thot dikujt unë të mjaftoj tyje. Dhe kjo vjen nga Kur'ani, për shembull ajetet e Kur'anit që ne do ta shohim me, me len Allahu te bareke ve taala. Thot gjithashtu Ebu Ubeida, një origjator i teoritë të brendshme të muslimanëve, ka thënë "Fjalallahu xhinel jalalu ala kulli shein hasiba", ka thënë "ai kafian muqtadiran". Çfarë mund hasib? Ka thonë ai i cili e merr vet me rujt në diçka dhe oj fort a porsimo nave pengamberi ejon sallallahu aleihi wasallam i kanë mbsu sahabe dhe Kur'ani kanë mbsu edhe paqsor Ibrahim alayhisallahu aleihi kur kanë zor diçka çka do të më thon apo kur kërcënot si do mos kurkëtohet me di kanë ditë të proves Allahu wa apo çka do të më thon hasbiyallahu wa ni'mal wakeel apo sigurisht e tha Allahu te bareke o tallah per sahabet apo kur i thon sahabeve ke njerzit janë gjuk kundër juve Apo? Që ku gjithon platve? Po ti kërkush të kupton Ti ju si veqin Apo? Ek shtë më radhë Pre i fja rëzër U a thonë Ti pak ma shtërëngu me e kije Apo? Jemi shejkullin njësë dhe të nja Shejkullin e Ha, i e dhe Ek shtë më radhë Dini pre i fja rëzër Sa ti përdojnë njërzit Që të me thonë thon, besim? Që të me thonë besim? Hasbi Allah Unë e punë i ala Allah Punë në temi i ala Allah U mopak më shumë apo më i veçantë më mas ma kupton kur, kur kush ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam adin se ka nxënë imam buhari do dalim para allahut shumë pejgamberin pritëra disa pejgamber njëri prej tyre do del ka shkurtën i popull komplet i popull i kafir ju kanë përgjigjë atë tre veta tre veta Vjen një pengambar tjetër Pengambar o vëzër, Allah ove ka zëgjith E ka qute një popol Dhe me veti besimtar i ka dy veta Ja, dy veta Vjen një tjetër E ka vesh një njëri Më në parë mëndodet Ka shkute një popol Me cindra mija njerëzi Dhe vjen të zotin Gjeli Gjelalu Allah e thët, kusht ka besu tje Dhe të vesh që kjo zot E ata tjerë Tani, ata tjerë vëzër i kanë pasë Sigurisht arsijet të veta Kusht i shkonë Apo, poqini një here veqoc, çavesini një here. Apo ju shikoj të transmetoj se Nuh i Alislam sa sa të njejsi ka pasur. Sa njejsi ka pasur? Numri më i madh ka rreth 80 diçka veta. Fjalë 80 diçka veta. Pse? Sepse të Zoti te Allahu nuk nuk njehet me numra. Njehet me numra. Allahu ka krijuar krijesa të shumta, dhe te Zoti nuk përban numri diçka. Apo te Zoti te bare kio ta alla nuk përban numri diçka. Dhe vjen ni pejgamber thon pejgamberi sallallahu nuk e ka me veti as ti njëri. Dhel para Zotit, e ka kryer detyrën. Allah thot, a të ka besu ti di dikush? Thot, jo kërkush. Tani para shtrohet pyetja, a ka ditë kimë vol? A? Shumë me dash Zotin ishin shavrallatan, më thon, e po ai zdese unë, mami, unë jam, but, të lërat, të më mir, un jam ai buttole atëks më rad. Ai ka sa ditë më vol? Me thon, këta vëzët për pejgamberin, shkon dal para fjesë Zotit xhel xhel. Me thon, ni pejgamber. Apo me shkumenia, se ai me paz ngum mua, mashum besimtar kish ba, dal para fjesot. Dhe zër, a dikohet dalimi mes pengambarëve dhe sharlatanve Dhe njerëzët pacip Pengamberin nuk do mi besu e Në kuptimin e fejes Ta ti shka po vjen Po në kuptimin e fejes kishka e Këtu dalomi A përse njësim edhe njerë Pengamberin Muhammedi sësëllem Kër ka ardi kush mi besu Nuk ka toleruaj me hin fej që ishdo aj Po që ishdo ky kë. Këtu e dalimi dhe zër jo, në në një më than, atë sjka unë do të bëhem musliman, apo na as për namazin, as zeqatin, as xhirimin. Apo më hi. Ka një shogën popohen, mos e ngushto Allah, lele ti hi. Apo te pejgamberi zonë kjo çsto. Si dush më një fe që shumë ka profet më zotë, edhe ti do të. Apo andaj të isha njerëzit se sot për shembull Mahnini thotë, unë i kumgjë do formula po mbledh. Ti mund të mbledhë drum natën dhe. Zhe. E therran to ka, e kësaj herë. Por me mbledh kualitet të diçka tjetër. E nga meri a. sëllatës sëllatës sëllatës Kur kanë arë njërës me pranë u fejën të aj Për nga mesëm ju ka ka të duqish me i fejë Jo ata mi ka të duqish me arë Andaj ju kujtohet rasin hudejbje Kushe ka Ma menë historinë e për nga merësën E ka pru Abbas i e Busufjane Pranë u fejën të Muhammed e sëllatë E ka thënë Dëshmojë e laj laj lëllat la la E Busufjani ka thënë Me dëshmu laj lëllat Jo mbind Mu pas Shuk ka thënë, asë latëja, asë uh, uh, uzajja, asë kurja Ka thënë, thujet ashtë dyjtën Va e shedu e në Muhammeden, Rasullullah Ka thënë, e eh, pak që të pëngushtona Ta një dhezër, a i shpranuvesh me të parën Ja, jo, dërsa të të shmush, laj, laj, laj, Allah, Muhammeden, Rasullullah A një dhezër të dhe njarë, disa njërzë janë, që shumë që ditë që më vëdo Mendojnë se ka gjithë formula më të mira se satë Muhammedit së lëllahu A një sëllëm, dhe shprehën e bose, shumë shudhe çuditshme. Se mohim sa dozh donjar, un mos më alip më të mirën e butalivit, më zbrit pak. Apo se shumë ranuai. E çka të bvoj mohim sa malloj ka thonë, jo ja, vetë çështë lipja. Apo vetëm këtë formulë. Apo anadërse doni har duhet t'adim se kërkesa çka e lip Zoti. Dhe kërkesa çka e lipi pejgamber. Nuk janë natë që i kuptonë. Çi çdo ai? Jo çi doin na. Çi çdo ai na? Andaj vjen Allahu te bardhe keu etala alhasib ha ku ku doin m'qoj kta çka don me than Allahu me kete emr jo unë s'e kuptoj as arabi çka kupton ato shejhu li sametimia ne sendifial çka vjen kuran dhe sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kuptojna çka ka thash me than zoti mo nuk kthemin fjalor ta arabve a kupton por çim sahabu dhe ze kurri ka than Allahu qala fal në namazin Dhe pengamberi A.S. ju ka thonë falë nuk është po më shifë një mu të falë Allahu Akbar, Elhamdulillah, e kënë një surë, bjerë rëku A kanë thonë Arab sahabët Ja Resulallah, at, ati fila në Arab të ashojnë që kuptojë namazin Jo bë burë Fjallë namaz që po të kazojone, se Allah më ka shpigua Fjallë në zëqatë, kër Allah u që ka thonë 2.5 nga pasurija e një sabit kax A ka posë dhejtë në sahabët me thonë Ka dhe Resulallah se në gjunë Arab e kjo ka 2.5 nga pasurija Apo se të fleje një vjetë Apo Dikush me pasan këre A gjërimi në gjuhën ton Në gjuhën arabve Kejtë janë pajtu Se fjalla a gjërim Si jam Apo Si jam So Qëka do më thanë në gjuhën arabve si jam Mësë me fol Apo Me lezu një anë në Kur'ani Thëtë Allah u gjellë valla Kutib e alejku mus si jam Ju vëjë shba obligim si jam A gjërimi Edhe e qelë fjallorin e arabve Qelë plot fjallorat e arabve Edhe jenati, në gjuën e arab dhe si jam i bje mësme fol mësme fol mësme thamë fjall nëse ky thot që e une pe zbatoj që ta a e ka zbatua e agjërimi? jo e qka është agjërimi? shëriatikisht? shëriatikisht qka është dhe zërë? me elan ushqimin dhe pijen dhe mardhanjët intime nga një kod që e ka caktua lau dhe një kod tjetër mes kësajna mësmi prejtë që ta Apo? e ta është me thamë në kush pojmë f E ka kalu shëri adi fjallove. Kur ta preja Allahu një mesejle, që ka kuptoj në rapot, neve më nuk në interesant. Andaj, shumë për e njëzë i përzin këto, i përzin këto gjëra. Andaj, dhe zë në gjune e, e ulemave, fjallaj edhe emri Allahu të bare, kjo e tala, el hasib është edhe hasib, dy kuptime. E, rëzimeja, pa e, e zxar. Kuptimi par është aj i cili logaritë. Të marë logaritë, Por, për Allah unë kuptohë që ta jetë dëgatshme. No, kjo rezumeja logarisë. Kjo rezumeja dhe përfundimi, gjykimi final i logarisë. Dhe kuptimi dytë është cili kuptim, ajtë cilit mjafton. Kur thuti, o Zotë, një mom që është du shti? Ti nuk i kallë dhe në lotë, bjema kënejna, bjema në. Që është du shti, o Zotë një mom? Që kërë që ka thënë Musa e R.S. Kërë është rrështë rrështë rrësht i kanë dëmuar të rdivajsave të quajmit u ka ul në pemë dhe çai ka thën Allah o zot shkat të më çojsh kam nevoj pa shpi jam ku më hipi vendi tëm ku më vatonin çka çfarë të mirë do të më çojsh ah Allahi ibn Qayimi kur e shpjegon që ta jetosh më interesan bëj me përmend neve kjo është sigur kur shkom një hani ka magazinë të madh dyqan të madh dha aty ka artikuj mall laraman dhe cili jamoj më çëm një hani cili shkon në dyqan dhe thot demonstrat sta sta sta Dhe hinë njani dhe i thot Shiko Bjema malin matë mirë shka tjeti Cëli ka dit me lipë ma mirë? E diti Këtë shku unë sidik të Cëli e ja ma kualitet Bjema ti, cëli e njetë ti malin matë mirë Kështu musaj e lukët O zot, shk, ti, ti që ma Apo shumë për njëzve ka njërë thot E di unë të mirën A, dhish, Do me përku vizu, Allah të jepë Qëka ti lipë sh Allah të jepë A ma është me e mira Apo, nuk e diti A mund të shpresojmë dot me lutë, edhe mos mutut. A di, ç'njeriu kur shem dashurohet diçka, dhe më tut, edhe? Se njëri ju dhishka, edhe mi thonë Zot, ç'o më të mirën, thotë mos pehupe këta. Po hobe, ta jep atë të mirën. Atë po andoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë nuk e le dikush në pum për Allah, vetë sa Allahu ia ja çon diçka më të mirë. O dhe më pas bindi. Edi disa njerëz, atë shumë lidhen për disa gjëra, thotë ka më të mirë se ç'kjo? Apo ka më të mirë se ç'kjo? Ka më të mirë se ç'kjo? Për shembull Para 200 vjetë, para se me egzistu vetura Mi paskoli atyre që kanë kan hec me kuaj dhe deve Dhe mi thonë, lutë Allahun se të qënë Dishka matë mirë se kitë shtoaj vanë shka i ti po Nështë të ati A ma na përshimu sot e kuptojnë, nëse ka vetur Apo, hec veta jo Apo, ty vetë i drejtonë Ka li ka një grumbull të Të mangësive krahës Krahës veturës, apo Andaj Allah u gjilë gjilë u vezer Do njëherë ju jepë brobve që ka mendja se si u marë Mendja nuk, nuk jo ja nuk jam marrë. Kjo vëzër është në aspektin gjurësor edhe në aspektin e komenteve të djetarëve. Qëka në të konë neve si porosi morale dhe imanore me kuptu pikësajnë a vëzër, e para që duhet të kuptojnë vëzër, është se uh, gjithë qka qka ne uh, shfrytëzojmë dhe kemi në uh, mundësitë të tonë për me përdora ta, vjenë prej zotit. Dhe shumë pre njerëzë dhe vëzër, Nuk din me dalu me sebejpit dha i cili është ka këton sebejpit Abo, dha i cili është ka këton sebejpit Për qëjmë, gjithë dhe zërë, Allah u gjitha ka cuktu me sebejpit Por nëse i, shkon, nëse i shkon derin s'ka i sebejpeve Abo, për qëjmë, njëri u ka nevoj për ushqim Ushimi ka nevoj për më morë prej, prej tokës Toka ka nevoj për me ujit Për me ujit dhe për me e ba duhet një bujkë i cili e njefë këtë punë A gjithë me mbletë më të rjafë, dohët me e pritë E kështë më ra Prapë në fundë kush konë meselja Kush jep izën më bacha jo farë Prapë mundë Nëse e zvarritë Dhe e qëndërin skaj Del të zotit e bare kje vëtjala Toka ka nevoj për mendirë Dhe mundë fritin uj Uj ka vjen për i toka dhe prej Prej rejve E rejt kush i mush me uj Allahu gjelë gjelë A në dhe zemë si mi parë që duke ta kuptojmë Nga imë në allahut edhe el hasip është se a ju mjafton në ropëve në gjithë shka që ka ta kanë nevoj dhe kjo për zërë është do një her është me ana e holë për ta kuptua nga se njërzit lidhen me sebepe dhe sebepe është hak a bo për që i mu në e gjeni përmen buka nëse një një një thotë mu Allah mjep me hangur a i thëna po o më ti nuk më nëshme më tonë Allah mjep me hangur duhet me shtruti kush sovrëm Apo, po ne themi, a i cili të ka mundcu me shtë në sovrën është zotit gjellë gjellëllë Nuk themi se ti me dhanë o zot mjafton muë në këtë dunja Dhe ma jep të kaotin, a i s'ta jep pa hunger book Aha. Kjo është sikur që ka thonë, që i kërë i samë të mi e dhe i përnë kaim e gjëzije Mi thonë zotit një beqar, o zot që me vlat, amone smartona Ja, nuk ta qonaj Ja, nuk ta qon Allahu gjellëllëllë ka kryu e ademin Edhe i sa onë pa bapë dhe ademi në panan dhe pabab po kjo është ndodhë ti mrekullit janë janë mshelë tani, kur ti dhu, o zotë mjafton a i të mjafton me sebej për mor ti bindja jo të shkëtët me dhanë se aje prune aje qoj, zotët gjellë gjellë allu a me mësimi parë, me zërë nga emnë allahut el hasib është se të shkat dhvjen ty prej të miran dhe dhvjen prej zotit dhe dhe allahut e bare kjo e talën në kuran dhe kjo formë me z Forma përkufizuse Kushe kupten në gjurë në arabe e, e kupten Skini ju ndëni nimet Skini ju ndëni nimet Më të voglin nimet Vetë se pjallaj të keni Njënë i thotë po shefi me maja progën Po a i shef A merë frim A desaj A fleaj A është i doptaj Kuj i moraj Kuj i moraj ato pare me t'jdo në tyje Mirë nëse thuh, i moraj pi manalt A i manalt kuj i mor Ketë këto manovrove zë Kushe i ban Zotë i gjelë gjelë apo, ëni është tregtari i madh dhe ka pasuri dhe ka punëtor apo. Dhe ky e bën i madh pe nivenit dhe e shart në vend tjetër dhe më, më parë dhe apo, a ka drejtë kimi thon këto çështjë i thon plot prej, prej njerëzve që kanë kanë, domthonjë proncinë të tëra desa pronitore, un thot jam duhet të majt me buk. Ju shprehove zërosh duhet me pas rozer. Duhet me pas kujdes, nëse ai synon senet kota. Un jam tut majt. Apo. Abulajbë një abasi, radiallahu anëi, cili ka ditë me anate hodhat Kuranë, që ka thanë, prej shirkut dë vogël, në klapa është dine, kështu karë teksti, epse ati nuk karë i vogël, po djetarë ka në mëtu me dë vogël. Ka thana Abulajbë një abasi, prej shirkut dë vogël, është, njani me thanë për njërzve, mëske qeni, këtë mëhin hajdu ti. Mëske qeni, këtë mëhin hajdu ti. Për para, kanë kan postçan për mi ruit shtëpiat apo. Njëri në tregum i ka ofruar ajduti apo dhe çenia ka larguar. Dhe kiku do ka pasi do atë, çka thot? Mos ka çeni që do mija ajduti. Thad Abu Ibrahim Jabasi ka shpreh fjalë circu. Se? Sepse nuk jega përkatceu kan. Ruajten Allah. Ëmir digjë sot, çish me folo apo. Apo digjë shpejt ngushtohet, shpejti ngushtohet joksi. Çish me vol. Shum thjesht është. Mos Mëske të mërujt Allahum me këtë qenë Këtë të mëhja i dotinë A dolem? Mëske Allahum me maquët ma, ma Që këtë sebebë Kështë të rajë Përkatsot e gjithë e mirat e Allahu subhanahu Vëtërë Andë dhe zërë mësim i parë Mësim vëtë veti Duhet gjdo sen të ja përkatsojna për Zotit tonë subhanahu Vëtërë Andë e karë në Quran Në surën e në falë Surja e të të të të të të të të të të të të të Fëtë Allahu të barëkja vë ta'ala Ya ayyuhën nabiyyuh Hasbuk Allahu Wa mani tebaake minën mu'minin al Fëtë Allahu gjelë gjelaluhu O ti pengam barë Hasbuk Allahu Qikoni? Hasbuk Allahu Ti mjafton tyë Allahu Dhe ju mjafton Kejt atyre qatë kanë besu tyë Dhe të ndjekin tyë Allahu gjelë gjelalu A mune para më nduë dhe zërë Në qëfar situatë të ka kalu Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Qëfar zemre duhet më kone e bind dhe e qet Kër i zbret Allahu, ti mjafton ti Allahu Nërsa shpija e ti është errethume Ket janë përgadit dherin dham Me ardh me evra Muhammedi sallallahu Allah i thot, ti mjafton ti Allahu Qër i thot, sot njerëzhe Kër i thot, theja Allah të kam e fitua Theja Allah të kam e nga dhënie Nuk fitojnë të tjerat, kam e fitua zotit Shmujnë me kuptu, ka shum janë të fortë apo disa njerëz atë shumë ndikohen me tendencave ekshëmëra apo dhe Allahu جل جلاله li li në ligjet e tij dhe në ndihmën e fesë së tij për ta tregue ha për ta tregue lvizjen e hatashme shumë të holh vëti nuk e ndihmon fesë jo me njerëzve me ligje që ka shihen jo i ndihmon me ligje që nuk shihën nëse lexon historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam E Dhe e lezhon me ndjenja Shum, I te lezhon i faqe Edhe për shemën ju ka në mblet Mohamed Sam një grumbullë së provë Saove një grumbullë së provë Nëse e le lezhon me ndjenja Thu a thuk ka ka me pështu e Apo? Ajë kërë ka jetu nuk ka di që ka ndodhe ardhme Kërë kër është argumentu shemën shemën të imi Se Mohamed i së sellem nuk e di të ardhmon Një prej shemëve ka thënë Mohamed Sam e ka morë e bubekrin Ka manëvru e Apo? Me devët Ka më nëvru e me uh, uh, Uthërofysin Ka nejt në shpel Eksumerat Dhe ka ik prej, prej mekës Qka argumendon kjo? Se se ka di shka vjen e armja A doj ka thonat mjaftojnë atyja Qysht mjaftojnë atyja? Ti nuk mirësh me këtë pun Ti lëviz në aspektin njërzor Ti lëviz me ata shka ti e di për rrugve A na qysht në dihmojna Nuk është punë e jotja A dhe ne ve themi, besimtari ka obligim me të mësuesu, me mësues fenë e Zotit. Mi mor kit se vepën. Por sa Allahu ka më ndihmua feën me diçka që ka mendja Jezusi s'ka më u morr. Allahu e ndihmon feën e tina me diçka që ka mendja si u morrvezer. Para ndoze ne kemi përmend këtë përsërisin. Para ndo feja e Zotit që ka kalu nëpërmjet komunizmit, diktaturës mostrënguën në bot, apo o kan haram sipas diktatorëve komunist, feja më përmendet asnjë fe hiç. Dhe asnjë spias as kërkon Allahu ka përbiru dhe ja sot i thuj alhamdulillah ne musliman thire zon la ilaha illa allah muhammed rasulullah Apo sigur me këtë provon e fundit apo Doni harë vëzer këto se mirën me konspiracione me gjithë respekti për këtë vëzer musliman apo po Doni harë diku shkon larg nazar shkon larg dhe kontradiktohet për ditë kontradiktohet për ditë qe serio në në, në instinktin e ti e ka me me fol për të ardhmën apo me u lexu di savë muajin shkurt mars pril maj statuset apo shkrimën dhe intrigat që ka i kam para pa se çka do ndodh për shembull me Covid-19-in, sot do thonë do të më kesh me veri atë zot. Apo kanë me bog këta, janë te bog këta, kanë me bog këta. Apo os os os knacimi me vol për momentin, po kur të ndodh? Apo shpejt i fshin ato. A ndonë se duhet ta kuptoj. Apo korona e xemerao. Meze janë shumë do pika kresoara. Pika e parë Të ardhëmën shka para shikohet. Nuk duhet të besimtar munis, i munisht i jashtë ta Koranit dhe Haditit për nga mberit sështëlle. Kjo është pu, pu, puneran, nuk o e kejtë. është njërëzër special të si jëtë mirë dhe me këta. Special, mirë dhe me këta. Shqe i khlusem dhe mi e ka, e ka komendu të ardhëmën. Kallon, që ketë vit hinë të parë? Ketë vit këra miruftu me këta. Ketë vit ndodhë kjo. Rehezera, a ti ai natën dhe ditën midet është me Kur'anin dhe Sunet pejgamberit sa. Mir po ka për zot, çoha e, e, thot, e me bot, asna, me kjo teori thotë se ndodhi. Sa më po tash na pse vetë ta bësu ditën? Kjo është pyetja. Po dikush këna bën një konspiracion, edhe ajo nuk ndon. Pyetja çka bau këto pa, duhet më ja bë. Siç e lë. Pse më ta bësure ditën teoritje? A pse ndodhi e para? Pa më dhënë shpjegim për të parën, oshtë diskutosh me dytën. Edhe e dyta pikë vëzer, mos flasim pa kompetenca. Sa më të çanti këta. E më thoj ti. Onë bin Al-Medali Sallallahu Alaihi Wasallam ka thënë hadith. Edhe sadithë e diskutuar, e diskuton Sheikhu Sami me argumentohet me ta, ka thënë Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, njerëzit më shumë që zhytën zjarrm janë më të guzimshmit fetva. Fetva. Kto e ka për të lënë fetva, fetare, po kjo përfshin gjitha fetvat. Se fetva domodin përgjigje për një pikë të pikës saktë. Andaj zeh. Për jashtë çka duhet ta kuptojmë se Allahu e ndihmon fenë tinë me diçka tjetër. Ne nuk e dimë. Zotitin, ligjet e veta dhe ajo se si manovron Zotition të bare kjo e tala me univerzin e tina. Nësimi i dy blëzër që neve duhet të kuptojna në këtë emër të Zotit të bare kjo e tala, është se Allahut nuk i mungon asnisën dhe nuk ka diçka që leviz, gjalets, kries që Zotit nuk e ka të shënuar gjithë shka për ta. Filimin Dhe mbarimi Dhe përta ka nërë një grumbull të ajete Thëtë Allahu të bareke O e të nësurën El Gjin Ajete 28 Dhe mënë me Kjo ajete shumë i qëdeqëm Ta një kohën më kosh për kutë kthejmi të teksida Do shte edhe shpikon të shkamajan Kjo ajete dhe zër Përmen një grumbull të ilmi të Zotë i Gjilë Gjilal E para E hata bima lëdejhim Dhe dhe Allahu gjelona, Allahu kete e ka përfi qka ka të kërjesat. Kete qka ka të kërjesat e ka përfi zote janë të barën kjevë të jana. Wa ahsa kulleshejin adeden. Kjo muqë gjithë, me kërtu këtë ajet, po muqë gjithë, si shkohet e suret gjin, ajet i 28. Dhe Allahu gjelona, dhe e ka të shënuar për gjithë shka numër. Dhe zërë këtu kalkulatorat blokohën këtë njërzve shakon. A më në përra më në vetër. Sa krije, sa ka kriju zotit, thët i dina me numër gjithë shka. Por qejmë, njërzve Allahu jadim, krejt trupat, krejt vijat daluse, krejt qelizat, si cëla ka lëviz, sa ka prej gjaku, kuj ka, dy shka shka mund me, me dëmtu prej bakterire, apo? Kjo, për kriesat e tjera, për melaçë, për xhin, për shpend, diçka vjen nga njëri, domthon huto, ande thoshi xhulsam demi, energjit hutoën vepra të zotit. Ushba në mëvojë zot, një njeri me sipas gjuhës mjekëve, njeriu ka miliona qeliza. Miliona qeliza, një njeri, Allah dhërë, ka problem. Ke numësh këja? Ja di. Jo vështi, ke, ke, çka ka? Apo. Dhe jo veç çkaç. Jo veç çkaç. Kur ti rinjallim ja u ktheën anën. Mund të marrëm ndohej. Kur tirinjo hall më u ktheën anën. Apo, eda Allah u jua në Qiyama, e gabuar më ngishtin. Këna më u kthi, vëzër, kështu të shikë të gishtë. Nahirat me leinë zotit t'barakihu taala, njietin që më pa. Allah ka sfiduar. Ç'i gëdish ka idhë voç'i gëdorti. Ti njerëzorën dorë, apo e njerëzorën dorë. Të Allahu këna më dakthi ç'i shegë pas. Keni pavazë, më ke më përmend. Njeri kur shpërmban diçka dhe domun mbledh prap, atësa zamata. Në diçka kur kur do ti e çmonton dhe e monton, kuptosh? Apo andaj Allah, jorasi jerat mohon me parë diçka, një sand vogël, një ormetë ta çmontu dhe montu me ta ndruni pjesa atje, pa gudha po. Do të thotë një, ja? një grumbull i madh i krijesave zot i xhel xelalul, saq jo nuk e di numrin përveç Allahut, çka thot Allahu xhelalul. Wa ahsa kull shay'in adad, me numëridina. Ti mava zoti on te bareke, otan. Ka në surën Maryam Ajeti 93 dhe ajeti 94 Duk e përfshirën Duk e tregu për përfshirën e Zotit Të bare kjo e tala me ilmin e Tina Ndë gjithë shka thot In kullu menfis se mawati Wal ardi illa atër rahmani Abde Nuk ka diçka Në qijej Në qijej shumës Dhe në tokë Vecë se ka me arë të rahmani Të Allahu gjilë gjelaluhu Abde Rabu Kto kriminal do të zë shqiptarë sot botë që e çon krikën. Apo gazetar të dryshëm me këtë më rad, folin për fen Allahut pa pa pasni cit, pasni ndër djegje. Apo, këto vëllezër, çka von Ali sallallahu alajhi, kanë mishkel njerëz të si bubreca, kanë mritur gjallë Allahu bubreca, njerëz të shkelur. Kto, kto kriminal, kto më ndjemdhaj, Allahu kam i urr vëzër, kam i urr, kam morë lagari. Fdallahu jëllo. Kë i kanë Allahut për apo? Andaj sa ma shumë robri në këtë dunja që i shfaqë robja Allahot Aqë ma let kalon atje Parëndo dhe zër, zë, e ke pati fëmija dhe zër, fëmija, prindi Nëse i hik, i hik edhe i, i, i tregot rëbel Sa e do, sa ka dhe më pëshuri, sa, sa, sa ka mëshirë për ta Nëse i ka hik, i ka hik mija, di muj, di vjet, dhe kjo e lip Kur ta kape? A nuk ka sarot? A nuk ka sarot? A, nuk a sarot? A sarot? Para me ndoë vëzër me lip një armik Të ka asë mëru Së të ka ngu Të ka boshara Edhe t'i e ja kap pa Para me ndoë vëzër Zotë i gjelë gjela kur t'i kap Njërësër Fëtë Allahu të barëk i vëtjala Laqad ahsahum Wa addehum adde Allahu krejt i ka të numruar Preciz Më njët përpikt Dhe i ka numru me të numru me njën nga një Krejt E qëtë një kriminal Fëtë ti e këtë qëta, qëta, qëta, që Kjo dhe zërë është ilmi Allahu të bare kjo e tala, e cila përfshiet në imri Allahu të bare kjo e tala, cila hasib, el, el hasib. Kjo dhe zërë është të zënë duhet të kemi parasysh në, në këtë kontekst. Gjitha shtë dhe zë mësimi i të rejtë ku anë ka kaluë, e, me këtë përfëndojnë e përfëndojnë, dhe shë mësimi shumë e në nësishën, se ditën e kjamejt e të dhe zërë, të zhjithave i pratona, dhëtë merë dhe për këtë duhet të më përgatit. Sa më e lart ndërgjegjja, sa më shumë që njeriu e marr llogarinë vetë vetën këtu, i le të shoh llogaritë atje. Ti çkavon Omar, më xhthabi, o ju njerëz, marr llogarinë vetëm pak këtu. Kjo vjen e zë njeriu kur e shlon vetën, apo kur gjallë s'kan rregull thaj. Ki po, ai ki po sa vërteti vjet kur për shembull, bejona kështu më. Njoni asni asni leter tamam nuk e ka. Qoftë ajo për mjeksi, qoftë ajo për diçka po për kur gjallon më intereson sidomos kush është njeriu në periudhën e adoleshencës ku nuk ka përgjeci apo kur i thuaj ku oh, e kia ai dogosi kiameti më parë ku e dit tash nëse një njerë i ka gjera në llogari apo iman i rum a e ka malet këmbëta dhe injajsh pas llogaritën e akhirat ni ro bici i thot unë e kumprit më në mor llogari unë unë jam duba azër që 60 jam duba azër më mor llogari donë un jam munu me tmiën me tmiat ta kateme me, me Me dhëmë logëri A e ka ki malet A njëni hitësish ka se ka prit Dhe për moment e morën logëri A në dhe zërë Allah u te bare kje vëtarë Të, vë të lezojnë a jetin Sa Allah u përmenë se kriminell Kur dalë në khiret kanë muqë dit Kushi ka shuit këto Kushi pas ka shuit ketë veprat Cik i palë dhe zërësot Vrasin njërs Burgosin njërs Shantazhoj njërs Shkejlin njërs Abo Dhe dalin këshin këshin kur gjasa bë Abo Dhe, dhe njeri Halo. A ju ka ndodë dikujt me vani damë dhe me me shku vjet pas sa e ka harruar? Ndod. Apo. Do të thotë, kanë yesh kanë më dalën kërat, kush i ka shkruajtur mora këto? Këti pas ka shkruajtur. Allah e citon në në Kur'an. Andaj premtsinga vetë emët Allahut El Hasib o shëna me ditë se çdo të vogël dhe çdo të madhe kena me dhën llogari para Zotit xhel xelal. Do vetëm një njeri i cili e din se për çdo sen ka më dhën llogari, a vepron çësht i tekët, a vepron me përgjecsi Afol që ka ti teket, afol me përgjët si Nëse njësë nuk mëna mëndëmër lëgarisë Allah u gjënë i gjëllënë Qikon e leze së kanarë për ajeteve në këtë kontekst Në surën el-enbiya Ajeti këtër dhe të shtarë Fëtë Allah u të barëkja vë teala Va në dha'u l-mëwazine El-qista l-jom e l-qiyama Ne atë ditën e qiyametit I vendosna pëshorët Pëshorët Fëla të dhlemu nëfësun shëjë Kur të gjohi që, të merë Allah dhe të lëgarit. Thëdë Allah u gjillu ala, E nëse është edhe një diçka majë vogla senë që ka egzistonë, Arapët kërë ka nda është me të regu diçka shumë voglë, ka të nësa ka kokra elbi, që ka është majë vogla. Grinë, se sot kërëshimë përdojët atomi Apo, neutronët, protonët Apo, përbërësit mëtë më vogël të, të një qelizë Apo, se ndi maj vogël që ka existon Thetë Allah u të bare kemë të tëra Edhe nësë është maj vogëlisend E te i në biha, në e bina A ditë dhe zërë njeri Për me pështue Kami punu shumë memoria Kërë djetë të una për me pështue Apo E dove kami uprishë memoria Gëse frika huton Keni po dën Kujtojnë shumë gjara dhe do të tike Kuro njëri një frikësumë që ka ban Vrapojnë ndoshta një kilometer Thot përqef kursën e kësha bo këtë uf A ma pitu utës A ban Njëri dhe dhe dhe dhe kër i këpi një kafshë qenit, A mundë me vrapu njëci kër kërë vrapon përqef Jo, pëse? Sepse frigat të a Instalon energi që s'monët mi pru Në proces normal A ditë dhe dhe dhe param do kër delgjenimi për para Qka, qka silët të një E njëri nigerianç një punën më kujtuar, thotë zota se kjo a pandovi di çka? Allahu zot çka të kishun aj vila, be. Zvan dovi. Kur të ket muhim, kur të ket kufor, kur të ket çip, çka të çitatiz pandovi? Zvan dovi, çu te naruj. Allahu te bareke vetara, mjafton që na mor në llogari. Mjafton që na, mjafton ne zoti onjë leva, mjafton që un po tham, ket kam me diprua. As andaj ka çhen disa prej arabëve. Ka çhen disa prej arabëve kur kanë bë ë uh, Besid, Arap kur thot Arab dhezer, oj për qëllim nomad. Enda çakt, jam se s'a rri në përçitorën apo shëtitra. Jo Arabçi, Arabt si, Arab si pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Kur ka, kan e kanë pyetur disa dietar kan thonë, "Ne kan fol për takimin me Allahut e kështu me rad." Njëri pritur e ka thonë, "A uh, pse i pse pse, pse njerëzit shqetësonat shumë për takimin me Zotin Xhelel Xhelalu? A nuk është çyqi Allahu, më të s'a kemi kemu mtaku, i cili por deri po na jap të mira? Ka thonë po çyqi. Po pse tu hutni? Në nuk kemi papi këtive se të mira Shnet, pare, komoditet Shqisa, evlat, thmi Eksumera, këllon jo, Apo, njëri këtë zë kure njëfë Allahu në gjelë gjelalu hu E dhe përgatit e për këta është ma e letë është ma e letë më taku me Zotin të bareke Vëtër, në dhe Allahu gjelalu Mi afton nga më kanë logari Mi afton nga më të mor, më morë logari. Në surën e lë mëgjedele Ka arë ajeti, ajeti 6 Në të, të Allahu të bareke Vëtër Allahu i ka shkrujt krejt, a ta i ka në harua, dhe njeri dhëtë unë, se ka në bëgë këta, që në më eki, le të zëjë bat, filan ditën, filan sahate, të filan vene, dhe thëtë Allahu të barëkja vëtë anësunën qaf, ma jelfidhu min qowlin, illa ledeji, rakibun atidun, thëtë Allahu të barëkja vëtë anë, nuk e shlon njëriju, nuk e nëzirë një shprejhje, vetëm se i rinë nga të, çdom raqib nazar raqaba osht kur dikush frat për shemb atë prit me lviz diçka ta shkruaje apo i thon për shemb edhe një praim në Allahu te barekute ta al raqib osht ai i cili përcjell si kurjo Allah e ka caktuar një melaçë thot rreciti saçit fole shkruaja dha a më për amëve të melaçës aq koçëf me ngu Allahu xhel xelal la yaasuna Allahu ma amrahum Haj, ç'u gjendesh në Allah. Ti tak e shpreh? A jesh këtu? Është pre? Është këtu. Është këtu ti në Facebook, a je gjumë atje? Apo te ke haruar, apo shumë vite janë bë? Allahu ta nxjerr. Elusve Allahun që Allahu na leson llogarin ditën e Kiametit. Pasi ka thën atit, ated osht, domethën për pikë, nuk shtohet. Do thot, ai nuk i dhet Allahu, o zot, nuk duket ç'i shto e ka pas ton. Jo, jo, ç'i ka thon? Shkruajt ç'i ka thon. As mos ia sho As mos ja pakso. Kjo është aty. Dhe ajeti në Suren Kahf dhe më këtë e përfundojnë, dhe jona këtë ajetin. Në Suren Kahf, Sura 18. Në ajetin 49. Allah e përshkruan një skenë ditës së Kiametit, në hin një el llogarimarjes për Allahu subhanahu wa ta'ala. Tju shkonë me traditudi disa njerëz librin, se të Allahu subhanahu wa ta'ala. Vaudi al kitab dhe nxjernë nga libra. Kto e ka përcënë ndrimën me kët librin, mos. Llogari marrje hesab ditë marrë thotalla u jllewala fetara al mujrimina mushfiqina mim ma fi ti do t'i shehësh kriminelët dhe kurani kur vjen fetara al mujrimina do t'i shehësh po do të pra jetë interesant ti o muhamed do t'i shehësh po edhe këta si kanë dhe tarët, gajbit, si më pa ata po edhe ata ku tashojnë veten domun kur ti shih domun sikur ti shehje kanë dhënë tartar në kuran kur vjen ni lajm i gaibit është sikur m'u pas realizuar Allah e të rekonë, se e di, si kur të shihje, apo, si kur të shihje kriminellt, kur të andjene në an në libren, që ka ndodhë dhe zë? Mu shfiqin e mimma fi, kanë i mëtu të shumë që ka në ta, kanë i mëtu të shumë, mu shfiq, o është kur dikur është dridhët, që ka me ndodhë, si në rezultat që ka e ka bëjë, kërë në thot dikur është allës bëjë, që ka në mëtu të shumë të në të në sh الفرقان ويعض الظالم على ايكاج جيشت ايكاج جيشت كبتين من شخص من ضد ما ممو صد الله جل وعلا ويقولون ذاتا ثون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها صد الله تبارك وتعالى ذاتا ثون ميارتنا تسكى صد تشش اللوين أمورين فين هاي غارة ها E morën varden Hygarë. E morën, e morën fargën Hygarë. Do të kal mundrua mohabetet, shumë kanë mundrua. Andaj Allahu xhela u tha, lemi mua të shka morën në fenë e nga. Lemi mua. Apo shumë shumë rrezik me mor fenë Allah e Allahu xhela u alla Hygarë. E lutem Allahun që Allahu na vën serioz me fenë e Zotit subhanahu wa taala. Çka tha Allahu xhela? Kanel mirtna. A? Në një radhë ka shku 70 vjet tu luft me njerëz, tu luft me fe, tu luft me ajete. Para mendova se kur dalaj ditë. A? Para mendova kur dalaj قد يظاهر ذي جل جلاله لا يغادر صغيره ولا كبيره قصد وغل وڤرا اصمالس صباحوچ كيتي باس كشروت فتو الله جل ورا ووجدوا ما املو ذا جنكيت شا كان بنو فات كنت يو بهاك حاضرن دگتشبه اذن انا حاضر حاضر حاضر كيت گتش ميكي ولا يظلم ربك احد e zotë i jëtë kërkujtë si ban zullon. Zotë i jëtë kërkujtë si ban zullon. Këtë kjo dhe dhe shka argumenton se logaria, ditën e kiametit, do tjetë logarie male. Në pas logaris, nuk ka me thonë, nuk më nësh me thonë, unë e aban asë as gjelatë s'pudu asë, i s'ka. Rikush dojnë më moshat, unë jam neutral. Apo? Asë po, asë jo. Së më nësh të ka kryu zoti, ka me testu e. Nuk më nëme i këpit të nuk mund dikush më thon, unë s'do mu testu, kimu testuon. Janxënmet, jan xhenem. Jan Elushe Allahu inshallah Allah na uru me xhenemit, nda ban ban orta te xhenedit. Elushe Allahu te barekehu te ala, se Zoti Onjëllë Jellalu, aty ku kemi qellu Allahu pa as problem, ku kemi gabu Allahu pa fal. Elushe Allahu te barekehu te ala, se Zoti Onjëllë Jellalu na msonmë jetua nën hijen e emrave dhe kuptimeve të cilçive të, të Zotit te barekehu te ala. Elushe Allahu Jellal, se Zoti Onjëllë te barekehu te ala, muslimanët kujdesin Allahu te dihman, i timotet musliman Allahu te mbuloan. وقارات وسكندرات وبونياكوت الله الذي اصورن و الذي مشيرن عز وجل الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله نا منصر متوم الاسلام و لديق ميمان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين